È vero che il mondo è molto cambiato rispetto a come era eh, soltanto nel mese di gennaio, quando io sono arrivata a Bologna e ho avuto modo di incontrare la squadra di lavoro del Biografilm e insieme a loro a vivere, a immaginare grandissime speranze per l'edizione di quest'anno con dei film meravigliosi, gli ospiti che eh, si prenotavano per venire fisicamente a Bologna e poi tutto è improvvisamente cambiato, quindi ci siamo eh, trovati a dover ripensare completamente il biografilm di quest'anno e davvero colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Fericori per il contributo che ha dato la regione e l'assessore Lepore per la città di Bologna, un contributo che non è soltanto economico, che per noi è stato fondamentale nel momento in cui ci siamo eh, sentiti appoggiati e sostenuti in qualche modo a prescindere perché era davvero difficile immaginare eh, come si sarebbe voluta la situazione. I film sono da ieri sera online, dove è possibile prenotarli sulla piattaforma MyMovies e condivido con voi un messaggio che ho da poco ricevuto che mi conferma che fino a questo momento i eh, biglietti virtuali staccati sono quasi 5.000, circa 4.700, cioè il 25% rispetto ai biglietti dello scorso anno e questo è indubbiamente molto promettente. E è vero che tutti noi sentiamo Sentiremo, sentiamo la mancanza della possibilità di incontrarci fisicamente in una sala di eh, dibattere, di parlare dei film che vediamo ma è vero anche che eh, la possibilità di fruizione attraverso una piattaforma online amplia eh, il nostro pubblico al di là dei confini della regione delle persone che fisicamente si sono sempre recate a Bologna e quindi tutto il paese avrà l'opportunità di scoprire i nostri film e mi auguro che questo produca dei risultati importanti e eh, sembriamo avere sostegno anche del meteor in quanto quantomeno per la prima settimana del festival le previsioni eh, vedono pioggia e temporale e dunque cosa possiamo fare di meglio se non stare a casa e scoprire tanti nuovi film eh, sono anche felice di condividere con voi la notizia eh, più recente ovvero la possibilità eh, di avere la cerimonia di premiazione eh, in presenza eh, il, il 15 giugno in una vera eh, sala cinematografica dove avremo anche l'opportunità eh, di Di scoprire in anteprima italiana gli anni che cantano di eh, Vendemmiati che è un film prodotto anche grazie alla film commission del mio romanzo sicuramente la selezione quest'anno è più contenuta rispetto a quanto avrebbe potuto essere però parliamo di un numero importante di film eh, selezionati in un panorama internazionale che vede la rappresentazione di 25 eh, paesi diversi nella selezione abbiamo un numero importante di eh, nuovi talenti eh, di opere prime che nelle varie sezioni vanno a rappresentare una percentuale del 37% un numero che aumenta ulteriormente fino a raggiungere un 67% per quanto riguarda eh, le opere nel concorso internazionale un altro aspetto che è importante sottolineare è la presenza eh, di registe donne che è sicuramente un aspetto che ci rende molto fieri come pure il fatto che la selezione di opere di provenienza da paesi europei è importante perché da un lato se è vero ovviamente noi siamo un festival internazionale e quindi è importante mostrare la cinematografia di tutti i paesi ma è anche importante per noi dare un'attenzione particolare un'attenzione forte al panorama produttivo cinematografico del nostro continente sicuramente una delle attrattive principali del Biography Film Festival è sempre stata la città di Bologna e la regione Emilia Romagna che hanno attratto i, gli addetti ai lavori e i professionisti del settore, oltre naturalmente agli, agli artisti, e avevamo già ricevuto diverse richieste di, di partecipazione. Purtroppo la partecipazione fisica dovrà attendere il prossimo anno, però abbiamo immaginato la possibilità di incontrare gli autori, appunto, con questa sezione uh, Meet the Masters, in modo da poter avere uno scambio comunque con questi con questi talenti del cinema che abbiamo selezionato Sono davvero molto entusiasta e eh, ansiosa di scoprire come andrà questa edizione. La scelta che abbiamo fatto è stato quello di mantenere anche una sorta di ritmo fisico che riproduca eh, il festival nella sua formula tradizionale e quindi con una vera e propria programmazione, con un calendario eh, di eh, proiezioni, 4 o 5 proiezioni al giorno, naturalmente eh, grazie alla possibilità della, della piattaforma i film saranno comunque visibili nell'arco delle 24 ore.